Sola cavab eləyək. İnşallah. Məcid nə olur ki? 11 ürkət qıyamulliyyət qıla bilərsən. Sonra məcidə gələndə qıyamulliyyət qıla bilərsən. Qardaş, soruşur, məcidin həyətində 11 ürkət qıyamulliyyət qıla bilərsən. Məcidə sonra 2 ürkət qıla bilərsən. Cavab o ki, qıla bilərsən. Əli? Əsvəldən sonra namaz bu barədə desənsə soruşmuşdular uşaqlar biz cavab vermişdik ki əsrdən sonra gəlib peyğəmbər sallallahu alayhi və qılıb 2 rükət namaz necə ayşə rədiyallahu anha və başqa zəvvələrindən gəlib lakin əşqulislam ibn keyyim rahiməllahu buyurur ki kanə min hadə kanə bu deyir xası idi bizim peyğəmbərimizə və odur ki bizə qılmaq olmaz mənə gəlib çatana görə əşqulislamın daha möhtəbərdir Olmaz. Yə, kimsə deyirsə, ola alimlərdən deyənlər var, olar, sünnədir. Qala bilərsən, daim, onlardan bir şeyh albani, və lakin, e, Allah-u ələm, yəni mən şeyhul istəmə rəyini daha məftəbəli olar. Qala biləmən, hə, daha Yəni ki, əsrdən sonra qalınan kürcətə ixilaf edib alimlər. Bir qrup alimlərdir olar, bir qrup alimlərdir olmaz. Sahabələr qılıblar. Sahabələr qılıblar, qılıb bir şeyh albani, v İşə hə. qutardı. Hə. namazında istisna dua, yəni qadaş soruşan yəni, cənazə namazı, məsəl yəni, insan ölünün halını bilmirsə və şəkliiz halında müsəlmandır və ya şirkəhliki məlü şəkliisə istisna ilə dua eləmək olar. İstisna yəni, əgər nə? Müsəl üçün, ki, Allahın əgər təslim olmuşdursa, yəni, müsəlman idisə, bağışlı onu. İstisna Bu cür dua eləmək olar. E, buna dəli gəlib bu cür duanın növləri. Həm Quranda gəlib, həm də Peyğəmbər s.a.v. hədislərində Quranda keçən ayədə Allah faala buyurur Ənnə lə'anətə Allahi aleyhi inkənə minəlkəzibin Allah təala'nın lənəti onlara olsun, əgər yalançıdılarsa. Əgər yalançıdılarsa. Bu cür forma gəlib. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sünnəsində gəlib. Məşhur istixara duası Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm öyrədir səhabələrə: "Allahumme in kunta bu cür gəlib. "Allahum, əgər bilirsənsə ki, iş mənim üçün xeyirlidir." Yəni əgər forması gəlib Buna görə də cənazədə də istisna ilə eləmək olar və hətta bunu gücləndirmək üçün Əşəx Qulsulabi min taymiyyə rahiməhullah deyir. Bu məsələ mənim üçün qaranlıq qalan məsələlərdən idi İslamda. Bu məsələ sual. Və deyir, yattım deyir yuxuda Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam gördüm. Və deyir soruşdum ondan deyir bu sualı. Rahiməhullah soruşub Peyğəmbər sallallahu alayhi və və Peyğambər, sallallahu aleyhi və səllim deyib ki, ona belə dua edə bilərsən. Və alimlər də ə, bu hadisəni yəni, cüzləndirmək kimi gətirirlər. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi və səllim yuxudan görmək haqdır. Haqdır, yəni, müsələman görürsə, deməli, özünü görür. Lakin, yəni, demirəm, hədis kimi götürülür bu. Çünki, Əlisunov Azimə Əqidəşinə görə, yuxudan əhkəmlər düzəlmir flaç üzləndirmək üçün bunu da gətirmək olar. Necə ki Hüseyn gətirir. Rəhiməhullah. E, və bilirsiniz, yəni şeyxü İslam belə böyük alim mərdə olub. Mən yenə deyirəm bunu, kimin bazarı varsa, oxuma qabiliyyəti onun kitablarını mütləq oxusun. Hətta İbn Təqdit əl-Əyt rəhiməhullah, onu vaxtında yaşayan alimlərdən olub. Və deyir Şəxul İslamın söhbətini eşitdim, deyir. Yəni, onun məclisində idim, söhbətini eşitdim. Və dedim ki, deyir, Məhkuntu əzunnu ənəllaha faqiyyə yax yaxhulüqə mithləq. Mən inanmuram ki, Allah da Allah özünə deyir ona. Mən inanmuram ki, Allah da Allah, səni kimisini bir də xəlq etsin. Yəni, Şəxul İslam bir teyirə rəhim ola böyük alimərdə olub. Ona görə də kim bacarırsa, onun ki oxusun, kardeşlər. Bu neçə ənc Hicrətdən təxminən 6-7 dəsirdim. 28-də ölürüm. Yox, o, yox. Ona sonra get, düz-yə sonra. Qadar cənnətin təsvirini yuxuda görmək olarmı? Cənnətin təsvirini yuxuda görmək olar, olmaz bilməyəm. Sua ancaq var. Allah-ı Allah, da alanın 99 adı var, demək xətadır. Allah dağlanın 99 adı var Bununla qurtarır xətadır Çünki ə, Hətta bizə məlumda Yəni kim desə ki Bizə məlum adlar Allahın adları 99-dur xətadır Ümumiyyətlə Allah dağlanın adları barəsində Ədədinin sayı barəsində Alimlər müxtəlif rəylirlər Və bir qrup alimlər deyir Allah dağlanın 300 adı var Və bir qrup alimlər deyir Mindi və bəzilər deyir, min birdir və bəzilər deyir, dört min, dört min adı var, deyirlər Allah-u o adlardan minini özündə saxlayıb və ikinci minini özü və mələkləri arasında bölüb yəni, e, elan edib 3 üçüncü minini özü mələkləri və peğəmbərləri arasında və dördüncü minini möminlərə Möminlərə, və bu, da deyil, gəlib 300-ü Tövratda, 300-ü İncildə, 300-ü Zəburda, 100-ü də Quranda. 900 min, ilə də 4 min. Və deyiblər ki, 99-u zahir olub bizə, yəni elan olub, biri gizlənilib, yəni Allah Allahdalar. Və bəzi alimlər deyirlər, 124 min dənədir. Və dəliklə tuturlar hədislə, e, peğəmbər, e, 124 minlə peyğəmbər var, gəlib, mən hər peyğəmbər bir addan gəlib, Allah taalan bir adını deyibsə, artı 124 minlə olur. Və bəzi aliməlidir deyiblər, Allah taalan 99 adı var, qətiyyətlə. Zeybin Həzm deyir. Zeybin Həzm də, zahir məsəlinin banisidir. Zahir məsəlinin banisidir, hədisin zahirindən götürüb. İnnə lillahi disətəm və disəinə ismən mən əhsahədə xalə Allah-u 99 adı var. Kim saysa cənnətə girər, hədisi köpürüb zahirindən və deyib ki, Rəhimallah, mən qala innə lilləhi əqtərə min tisətə və tisəyinə ismən təvə kafir. Və kim desə ki, Allah-u 99-dan çox adı var kafirdir. İbn-i Həzm Lakin, qardaşlar, bu dediklərimin hamısı zəifdir. Heç bir əsas dəlil yoxdur buna. Sadəcə, alimlərin görüşüydü qeyd elədim. Səhi budur ki, müsəlman, hər bir müsəlman eytiqat etməlidir ki, Allah taalanın adlarının sayının ədədini heç kəs bilmir. Nə qədərdir. Niyə? Dəlil odur ki, Peygamber s.ə.v dua eləyir. Allah hədəyə Allahümə inni əsəlükə bi kulli ismin huvələk Allahım, o adlar ki, sənindir. O adlarla səndən istəyirəm. Səmmək təbihi nəfsək. Hansı ki, o adlarla Özü adlandırdın. Əu ənzəltəhu fi kitəbik və ya o adları ki, kitabında endirdin Əu əlləmtəhu əhədən min xalqik və ya o adları ki, öz məxluqlarından birinə indirdin, ölcətdin. Əu istəəsərtə bihi fi ilmil qaybi indək və ya o adlarla ki, öz elimində saxladın. bildirmədin Bildirmədiniz kimi. Bu hədisdəlindir ki, elə adlar var ki, Allah səhələ o öz adını Heç nə bəyan etmir, öz elimində saxlayır. Bu hədislə də səhidir, dəlalət edir ki, Allah Taalanın adlarının sayını heç kəs bilmir və lakin 99 say hədisi izahı, mənası budur ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurub, "İnnalillahi tis'atan wa tis'ina Allahın 99 adı var. Mən əhsahə dəxaləl-cənnə kim onları saysa cənnətə girər." Yəni cənnətə girmək üçün 99 ad kifayətdir. Sanki sən deyirsən ki, məndə ə, filan 50 manat pul var, misal üçün. Hazırlanmışam falan şey üçün. Yəni, bu demək deyil, səndə 50 manatdan artıq pul yoxdur. Qaydındır. Lakin filan şey üçün 50 manat kifayət edir, misalı. Və həmçinin bu. 99 ad onun üçündür ki, cənnətə girmək üçün. Yəni, Allah talan 99 ə, adı var, ədəd Allah bu sayda ədədə putarmı? Yəni alimlər bunu izah edirlər. Yəni sayan geridə cənnətə. Mənası odur, Allah Taalanın e, adlarının sayan heç kim bilməyib. Bəni də Şeyx Əli İsmail bin Teym Ər-Rəhiməhullah e, buyurur, e, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyib, Allahı lazımınca tərifləyə bilmirdi, həm də bilmirdi. Ona görə ki, bütün adlarını bilmirdi ona görə. Hətta hər adlardan tərifləsəniz Ona görə Peygamber sallallahu alayhi sellem səcdədə olanda dua eləyir: "Allahumma la uhsi sanaa'a alek, enta Allahım, mən səni layiqincə tərifləyə bilmirəm və ya tərifləyə bilmərəm. Sən özün özünü təriflədiyin kimisən. Və Şeyxulislam da buyurur ki, niyə təriflənmirdi? Ona görə ki, bilmirdi adlarının hamısını. Ona görə. Ben bir şey deyim sizə qardaşlar. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kerimdə buyurur ki Yəni, heç imə şamiləməyəm, salcılara İki nəfsimə Sosuram, hər birinizə nəsiyyət edirəm ki Allah ta'ala buyuru Quranda Ey iman edənlər Allahın cümünlə bitövlüklə girin Bitövlüklə, tam Yəni, bəzi əhkəmleri qoyub, bəzilərini bıraxmayın Allah ta'ala Quran indirib bizə öz kitabını Balaca insanlar Qur'anı qarşılamaqda müxtəlifdirlər. Və bəzi insanlar, vallahi, bəzi insanlar Qur'anı qarşılayır, bir hissəsini qəbul edir və bir hissəsini öz ağlı ilə rədd edir. Və hədisləri həmçinin. Bir hissəsini deyir, "Razılaşıram, mənə xoşdur, münasibdir" öz ağlı və bəzi hissəsini deyir, "Mən qəbul edə bilmərəm." E Və məlumdur ki, müqarrar olan məsələlərdəndir ki, insanın əqli, sağlam əqli heç vaxt Qur'anla və sünnədən zid ola bilməz. Niyə ola bilməz? Çünki Allah subhanəhu və tealə sağlam əqli, əqli sənə verən o və kitabını da endirən o və Peyğəmbər s.a.v-ni danışdıran O-udur. Ona görə Allah taalanın ayələrinlə sağlam əqli Heç vaxt bir-birinə zid gələ bilməz. Əgər gəlirsə, yəni hansısa insan ki, ə, öz özlüyündə, hansısa İslamın əhkəmlarını və ya bəzi məsələləri qəbul etmir və öz ağılına münasib yozursa, Allahi böyük bəladır və Allah subhanəhu və ta'alə hesab edəcək buna görə. Çünki İslam dini kamildir və heç kimin ağılına ehtəcəcəkdir buraq. Kimə ki, xoş gəlir, birisəsə qəbul edir və kimi xoş gəlmir, bu etmir. Allah subhanəhu və ta'ali kimi xeyir istəyirsə, qardaş da, xeyir istəyirsə, Allah ta'ala ona ilk növbədə özünü tanıdır. Özünü, adlarını, sifətlərin, feyrlərini və sonra ə, öz kəlamını onun zehninə düzgün salır. Yəni, adam var, Quran-ı kərimi oxuyur, başa düşür, Hədisləri gələndə yəni, hədislərdə olan əhkəmları tam şəkildə yəni, qəlbi qəbul etmir, rahatlaşmır. Və bu da bəval əslində. Və ona görə də mən nəsət edirəm ki, qardaşlar, öz kimin hədislər, ayələr onun nəfsinlə düzgün gəlmirsə və ya onun ağılınla, öz ağılını ittam eləsin, öz nəfsini ittam eləsin. Çünki Allah Subhanehu ve Teala sözü haqdır. Allah dağla buyurur, O mən əstəfü minə ilə Allahdan doğru kim danışıb Allahdan doğru danışan yoxdur. Və Allah sülhanəhu və talim Nə deyibsə haqqdır. Mənim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah dağla Peyğəmbəri haqqında buyurur, Əgər bizim adımızdan nəsə uydursaydı, mən məhv edərdik onu deyir. Sallallahu uası qardaşlar Allah Allah Subhanahu ta'ala işlər sallallahu alayhi